Єфрейтор зліз із печі, похмилився. Я ж тоді зрозумів, що він уже каліка. Дзиндра назвав його Ахіллесиком, але городищенці зрозуміли лише пестливе ім'я Лесик, ігноруючи весь обсяг цього слова. Прізвисько не прижилось, хоч у Дринздиному литописі воно фігурує. «Пробачимо, Дзиндрі це маленьке авторське марнославство». Ярослава вилікувала чоловіка, зачекала, поки прийшов протез, сама виписала на замовлення товари поштою, навчила я Фрейтора ходити, купила йому інвалідську машину і вигнала під три вітри. Гапалика за петельку, а така жінка, її енергії вистачило на півтора десятка синів і дочок, щоб народити і дати лад. Вистачили б'язки для сім'ї і для поля, якби «Що якби, Маркіане, скажеш, що у кожній людині своя мірка щастя? І заради цієї думочки ти стільки жив? Гаплик за петельку. Оце правильно, гаплик за петельку. Спробуй тепер щонебудь вирівняти». Богдан Гусляр її ровесник, але він парубок, міцний і свіжий. А яська сільська тітка з дитиною. От те гаплик. Вдівець Гонта годиться їй у батьки. От де петелька. І підкова сказав, майже пошепки, Не посадять, Ясю Хукнув на печатку І заховав її коробочку під, ваз... під вазеліну Поки я головою Він помовчав, зачинив вікно І сумовито додав Останню осінь До неділі зберу помідори, Маркія Надаєвичу Можна я вам приберу кабінет? Нікода Ну, то залишайтеся у нас іще головою Йдите, Ясю, під три вітри Підкова шелестить найлоновим плащем. Довго не може влучити рукою у рукав. Ярослава кидається допомогти йому. З її іконного обличчя не сходить усмішка. Маркія Тадеєвич замикає все спочатку. Обережно йде до дверей, щоб вона ненароком не заєдрити мозоля. Перед тим, як вимкнути світло, запитує. А що там хоч привезла? Нічого путнього, Маркіяне Тадеєвичу. Присій сійбо – нічого путнього!» «Імпортні вії для романи!» «Марті – арабські колготки кольору консервованої вишні!» «На зиму будуть якраз!» «Вашому капшукові – жувальну гуму, щоб не чадив у машині!» «От дзинтрі – нічого!» «Замовляв китайську ручку – нема в Одесі!» Винувато усміхається Ярослава. «Ярославо, хутенько не думаючи, скажи мені правду!» «Чого ти їздиш до Одеси?» Ви ж знаєте, Маркіяна Тадеєвичу, що я не спекулюю. Живу із колгоспних заробітків. То чого ж ти їздиш? Ну, мені ти можеш сказати, я ж таки любив твою маму. А ви ж мені не повірите, що я їздю подивитись цирк і посидіти біля моря. Не повірите. Навіть ви не повірите. То вже думайте, що я спекулюю. Цю неділю я дивилась чеський цирк. Але ж ви не повірите. Не питайте мене більше про це голову. Ярослава зітхнула і заусміхалася. Якби Підкова менше знав її, він би подумав, що Ланкова просто збиткується над ним. Збиткується отією незворушною іронічною усмішкою, що загусла на присмаглому зліте та обличчі. Та він, старий, мудрий, як змій, Підкова знав, що сміх Ярослави Ванкової із його кологоспу може навіть щиріший за плач княжої жони Ярославни. Знав він і те, що в надрах її душі вперто колобродив смуток, який вона ніколи нікому не викаже, щоб не засмучувати інших. До речі, в літописі мусія Дзиндри часто зустрічається поняття «сміх Ярослави». Кажеш, імпортні вії для романи. Ярослава опустила очі, усмішка на мить зів'яла. Маркіяна Натадейовичу, можна я вас поцілую, ну, як дочка. А плик за петельку, от посадять, побачиш, що посадять. Розділ восьмий. Ой, ти може, тимоше. тимоше Лебонь, будемо вже вставати і жити, Тимоше, Бо осінь, бо поле не вигране, А Бух тече собі, тече, Тимоше. Треба вставати, бо поки сонце зійде, Роса очі виїсть, отак і вставай. Одненьку ногу опусти, потім другу, Тимоше. Хрипкий, вихололий голос гонди, Корів з хати крізь отвалений ріг. Мариня руками погасила свою розгойдану спідницю, Вкоротила без того дрібний крок, Проковнула нерозжований кусень яблука і стала. Треба, ти може, нагадати круцеві про тисячу, треба тимоше, бо як стане круть головою не верне. Ти ж не перший рік живеш у цьому світі, на горбі, ти може. Вже не маленький. Мусив би знати, що круть не підкова, не оддасть, Тимоше. Вчора увечері тиміш зайшов до Василя Круця на склянку домашнього вина щоб пом'янути свою хату, в якій майже 60 років тому народився. Василь подав на заїдок нетрадиційне падаличне яблуко. Його треба з'їсти сьогодні, бо завтра воно вже не знадобиться навіть на винний плодовигідний сурогат. А тарілку студеників з пекучою аджикою і після другої склянки сказав, «Віддам я вам гроші раніше, як думав. У Рівнополі рішили, щоб я був головою після підкови». «Не дуже мені хочеться, але прийдеться. Що зробиш? Час летить, треба поспішати. Не можна засиджуватись на досягнутому. Не журіться, хату вам поставимо». Мариня занишкла біля низенького тимошевого муру, в розчелені якого проросла калічкова таберізка. Озирнулась, що не заскоче її тут хтось із раннього родищенців. Лякнулася Мартиного пудала, що розпачливо розвела руки біля конопель, але швиденько заспокоїлась, скинула густку з вуха, слухала. Ой, Тимоше, Тимоше, навіть Маркіян каже, що горб росте, бо чого б було тобі хато валитися? Стільки стояла і на тобі. Все мусить мінятись у цьому світі, щоб він не встиг нам надокучити за коротке людське життя. От уже і Підкова зав'язує останнього Гудза, Нитка закінчується. А Бог тече, те може, а горб ти може росте, і чого тобі хато було валитись? Стільки моєї пам'яті в тобі, а ти трісь і випустила її. От ми й встали, ти може, давай будемо штани обживати. Тиміш і досі не зауважив зелених пагонів верби, що провисали над його ліжком. Вночі навіть лоскотали йому високе чоло. Він був переконаний, що ріг хати завалився, бо прийшов час, бо, напевне, саме цей ріг колись будували першим, і вчора йому треба було впасти за цілком зрозумілими законами. Гонта глибоко поважав закони світобудови, яку випробували його предки, і піддавати їхній досвід сумніву в нього ніколи не було потреби. Навіть сама думка про це привалювала його в смуток. Словом, світ цей був коли створено – Перевірено, обжито. Він є і буде. Існує він для того, щоб у ньому жити. Жити і бути добрим. Тиміж виходить крізь вивалений ріх хати. Одводить рукою вербову гілячку, що пнеться в очі. Глухий, підсліпуватий псиско ловив у повітрі тимошів запах. Радісно підмів хвостом п'ятачок перед своєю будою. Потягнувся усім тілом, ковтнув повітря і гавкнув.